Чи вона з української родини? Так, але змішаної. Там різні сторони етнічні зійшлися, як незрідка бувало в старій міграції. Проте причина її навіженности суто особиста, від вдачі. Зрештою, коли я став заробляти солідно, становившися в моєму фахові з віолончелями, вона нарочито збила бучу, аби довести сваркою до розриву. І так сталося. Ми розведені. Через судову справу з допомогою хитрого правника на вирок дістала собі велику частину з мого заробітку в аліменти. Загарбала всі цінні речі, мої, фамільні, о, навіть мою золоту медаль. Заслугу молодого в офіцерській честі з війни продала десь на брудні руки спекулянта. В таку незносиму наругу з нестерпним глумом грабувала кругом і обернула в грошового батрака при останній зустрічі викричала мені в обличчя, що я телепень недорікувати, не вмію жити як слід, що вона ніколи мене не любила і нічого будувати не хотіла для мене, ніякого огнища, а був потрібен їй тільки для впряшки як осел, щоб переїхати сюди і зажити по своєму бажанні. Проти права забезпеченого для мене в суді бачитися з дитиною стала вигадувати різні приводи, просто дурні і злі, аби перешкодити. Ну, тож зовсім протилежність до Таїси. Некорисливої й доброї, скрикнув маляр, і особливо окрашує обдарованість. Якби ви знали, що за шляхетна особа, бездоганно чесна. Мабуть, похмуро згодився гремник. мабуть, до свого часу. Навіть і такі вкидаються в ескапади свого сорту, коли обставини тіснішають, а нетерпелива нетерпеливість їхня, якраз нетерпеливість. Зриває на біду собі і другим, висновує свого досвіду і тверезих спостережень. А щодо Таїси, дуже хочу помилитись. Моя мегера зруйнувала мені життя. Я, істотою, мов обламаний кораблик, грозою викинутий на пісок під прибережні скелі, подібні, як он на вашій чудовій картинці, там додати основу його, киль з реберними підпорами, схожий на обідену рибину, і матимем вигляд моєї судьби. Хоч я став заробляти поважно, а що з того? Мені за донечку жаль, така втішна. І от скалічиться душевно на зразок мамаші, коли мої впливи відрізано. Я з того лютуюся нестримно, готовий вдарити змію, мою занапасливу, чим попало. Якби міг здобути грозовицю з хмар, Пронизав би огнем смертельним. Щоб спалився, проклятущий примірник Гаденянки, Завела собі зграю любовників І за мої гроші п'янствує з ними. Майстер, обурений без міри, Кинув на верстат газетою, Що її ворушив під час бесіди. І добре, що не сягнете грозовицю, Обійдеться без мордерства, Резонить маляр. Він, слухаючи розповідь, то озирається на господаря, той далі від нього крок по крокові в огляді обходить вітринище. Чи обійдеться? Ух, провчити, розпалено проказує гремник. Знайдуться другі знаряддя. Якби тепер зустрів її, вдарив би ножем. Такий є страшенно стерзаний душею, вдарив би. Його маю під рукою. Він притьма примовк, пригадавши, річ пропала. І стихши, ніби звітує. «Що за знак, скажіть на милость, був ніж, я вживав, обрівнюючи душу для альта. і відложив, коли брався вправляти кілочок всередину. Після того знов спотребував гостряка, і уявіть собі, щас, зник, як згорів невидимим огнем, чи якийсь дув закіхтив, як і куди, не знаю, тож і єсть». «Вам осторога навіть від помислу про напад. Глядіть, глядіть, охолоніть і стримайтесь. Різко, мов до піднаказного, заговорив маляр. «Вам знак виразний, бережіться». «І чого вам? Високий успіх на професії, з улюбленою працею, чудовий заробіток і життєва незалежність, пошана і дружність від земляків». Можливість ходити в церкву, ви ж там іноді в хорі ви співували. А тут враз погубили її долю і свою, і найгірше долю дитяти в сирідстві серед чужих».